Ja, dober, z Enimi so se mi spoznali v četrtek. z Enimi se komaj danes nekaj je vedeča direktorica Zavoda z kulturo, ki je upravljala s kulturnim centram in posolja Anino Galerijo. V kulturnem centru boste imeli zvečer zaključek, sicer pa danes ste že eni drugič, nekateri že tudi več let, naši gosti tudi Galeriji. Sicer pa Anina Galerija. Um, Je. Torej, mi upravljamo s njo imamo mesečne odporitve razstav. Prenutno razstavljamo, tudi čeraj jih bo z vami skikarja Čarlija Grmiča iz Veseli nas, da je ta galerija tudi odprta bolj javnosti, da tudi ste vi naši gosti. Svetla Ana je zavetnica da so tukaj neki od Latvij, tudi ime je bilo že 26. junija in zato tudi ta galerija, kakšno je ime. Tako da danes bom en z vami, malo kot v centru, želimo še naprej ustvarjalno. Duš je pa lepo popovden, pa upam, da bomo uspeli na Evropski proštadi, da se ne bo trebali ljudje, da želja se li podvoranje, <gledanje> ker vsako leto je dušjo, to zdaj lepo vrem. Hvala, Claudia. Petra. Dobar dan, zelo smo točni. Tudi danes imemo malo mislih, da nas čaka po tudi če še nisem načni. Dobrodošli si na tretji, zadnji kritiški okrog njizi osmega prangerja. Ostale so še tri izmed devetih izpostavljenih zbir treh selektorjev. Mete Kušar, Davida Bandlja in Zorana Pevca. Šli bomo, če se strinjate, kar po zapisanem vrstnem redu. Prva knjiga kot dar je knjiga, ki je išla prim včeraj je zelo simpatično omenjeni, kako že... Uh, duhovni, domar, vod. duhovni, ...duhovni vodja. Kaki? Duhovni vodja. Aha, duhovni vodja, bo tudi seveda kaj spregovoril o kasneje, ampak v glavno omenjeni taki manjši založbici Šerpa, Literarno umetniško društvo Šerpa. Uh, Avtor knjige kot dar je Primoš Čučnik, Mislim, da je tudi tretjič izbran na Pranger, se motim, imaš? E, ne, ne, ne, Drugič. Drugič, tretjič. <laughs> A si Mislim. bil prvič z novimi ohni, ni si bil prvič že z eno knjigo kreja, v Bomo to vmes domislili. Uh, beseda bi pa kar predala Zoranu Pevcu ki je to knjigo umestil eno izmed treh knjig svojega izbora. Potem pa bom predala mesej Dometi Kušan in kasneje še Dadegu Balido. Ja, hvala lepa, pozdravljeni. Uh, ja, zdaj s Primožom Čučnikom imam jaz pravzaprav ene probleme, uh, namreč zaradi objektivnosti. Uh, on je namreč eden takšnih peksnikov, Kakršni bi pravzaprav tudi jaz rad bil, pa seveda nikoli ne bom. No, zdaj tako na kratko o, o njegovi zbirki. Zdi se mi, da to mesto, nekaterem prične svoje pot iskati ta semantični funda, fundamentalizem teh pesmi, je pa zgrajen iz naše hiše, ki je na začetku, ampak le seveda ne gre za iz besedo Heideggerjeva, ampak se mi zdi, da gre bolj za nekakšno uh, vodilo, za nekakšno izhodišče v cel, celotno vso zbirko. Uh, na nek način tle iščemo svojega so podobnika, uh, pripovedovanje pesniških pa se identificira uh, z naborom sodobnega besedišča, kar je za njega tako ali značilno z jezikom globalnega slehernika, v različnih formah so med drugim tudi sonetne. Tukaj bi mogoče omenil neke vrste repati soneh, kjer je upovedana tudi parafraza kajuhove. Za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti in sicer z verzem, zato bi bilo vredno še enkrat umreti. Ampak tukaj se mi zdi, da gre bolj za nekakšen po pomladi, recimo mladost, nezanesenosti, ko želja pravzaprav še nevede, je neizpondljiva. Uh, med besero in lakom je seveda resnica, uh, ki se prikazuje brez glasu, v ednini in seveda tudi v tišini. Tle je mesto, recimo veliko mesto, imajo svoje resnice, tle se mi zdi, da gre za nekaj leksemskih enot, Ki se, v katerih se da pesmi identificirati z mestnim in sicer za uh, pluralnost urbanega, za množico resnic, <kuh> ki se združujejo in mešajo med bližine in daljave uh, v nekašni skrivalnici in razkritju tudi samega sebe. <kuh> Zdaj, ki doseže pesmi poetičen učinek? Uh, Veliko krat se mi zdi, da tudi z igro besed, z misle, z različno miselno igro. Potem recimo v pesmi Hortenzije je zapisanih pač nekaj tudi tako lepilo, ki lepi skupaj, univerzalnost lepilo. Hortenzije so kot simbol ljubezni in modrosti, vendar gled, lepno, zapravo se mi zdi, da skozi to pesem upovedovanje in samega sebe. Uh, pesniška govorica je tako, kot je pač na meji tega odstrtega in zastrtega. Uh, gre za dvojno igro, življenje, življenja. Uh, Podobje se mi zdi včasih dogodek prisotnosti in odsotnosti. Ali kot piše pesnik, hitenje, odrivanje, hitenje. Jaz se igra, veter, ve in ne vetr. Uh, gre tudi za uh, istost in tujost uh, samega Savo, uh, zanimivo je povedana tudi ta sodobnost, kopiraj, prilepi in tudi skozi to se mi zdi način življenja. Uh, Tukaj se pa morda tudi zastavlja cela vrsta vprašanj. Je človek brez igrača, človek brez sveta? Uh, ali je človek igrača sveta potem uh, navezano naprej ti prilepi? ali je original že tudi kopija, potem v neki pesmi, kaj vem, gre delno pač, kamor stopam isti in stopam drugačne, pač ta na rekli tov, ta spomina seveda normalno, ampak tu gre pa za par frazo. Zdaj, sam ta naslov kot dar, verjetno bi lahko to primerjali z nekakšnjem Deridajevskim, misliti dar, gre za nit igre, dar pravzaprav mora biti nezavedajoč, da sploh ostane še dar. Uh, obenem pa je tudi v eni od pesmi en tak vers, ki se mi zdi, da je zelo pomemben uh, narezira, na rezine narezan svet, uh, ki pa uh, s tem se mi zdi, da zareže ubit tega časa in prostora. Uh, zdaj, če bi na konc tako umeno, to, kar se mi zdi pravzaprav vsej kritiki Do neke mere lahko povemo uh, neko pesniško zbirko, neko peska, po drugi strani pa povemo tudi neko svojo zgodbo o tem, ki ni njenoma, da je tašna, kot je neki <kuh> Zdi se mi zelo dobra uporaba ironije, to se mi zdi odličen, sodoben pesniški jezik, inovativna metaforika pa pripovedovanje pesniških zgodb med vprašanjem in odgovorom. Hvala. Ne bom te vprašala, zakaj si izbral to knjigo, ker si v vodima že sam povedal, tako da besedo predaja Meti Kušar. Hvala lepa. Jaz sem si se zamisla, da bom začela. Kraj, kjer se ne moreš spomniti. Stvari, ki so zares bile, imajo zdaj odvetnike. Z njimi ne moreš reč govoriti na sanom. Pod trdno zakrisevo molka so in nič ne bodo povedale, kot da bi bila resnica neznosna ali za nekaj mehko prekenjena. Ali za nazaj mehko prekenjena. Požgaljine na strmini pričajo, nekaj se trudijo, gradijo topografijo, ampak to bi vedel. Zelena, ki tukaj prevladuje, ne bo spregovorila v sapah severa, in svetloba se potaplja vase v prihajajočo temo. Nekaj varu se zdrzne na zaslišanju od blizu in stališča senc, ki potemnijo same vase. Tam mi je bil nekdo tako zelo podoben, da sem skoraj razbil ogledalo, preden si bila uradno predstavljena. Čudno! Vsi ti rahlo oddaljeni zvoki, kot slikar od slike, se stekajo v tvoje naročje, razločni in hkrati prosojni kot paus. Povej mi kaj o tem, se ni smrtno resno, reče senca, popolnoma enaka velikosti so, sončnika. Priča na ležalki prekine razpravo, ki bi te lahko obremenila vsega razen pre teplosti. Oprostilno. O, zdaj sva brez vprašanj. O, takrat sploh ne spregovoriva. Nekdo, ki ga že zdal najni, ta na vse pretege maha hriba. Ne spomniš se niti, kako so ga pricali, niti kako mu je bilo ime. Vrnitev v naravi. Čiste žalosti, ki so bile, so zdaj sence, ki nas žalostijo, poplačene strahovi in neprelomljene obljube. Šolski dnevi v razredih, ko je bilo delo besedilo in prosti čas realnost, vrnjena v naravi ljubezni. Bila je prva, zdaj je že pozabljena. In vdeleženje gibanja, saj ima zadosti sonca vode, zraka in poželenja, je, pije, hodi, spi, kot ubito. Navdušeno nad svojo gibkostjo, planeti, morji, rekami in oceani, je živo kot vulkansko dno. Ali negibno v drugi razsežnosti, ki je usporedna milost, onkraj tega, kar je dano. Tiste žalosti so zdaj motorji, ki nas poganjajo ko strast zaspi. Telo je zapisano meso obvladuje ga jok. Njegovo pravo stanje je želja, da bi te videlo za naprej in za nazaj, sredi travnika ali na prometni cesti, presvetljenega od žarkov oblitega od solz. Moje pravo stanje je zagledanost otroka, ta skleskom prstov zbojena, usporedna realnost. Kot dar. Tako bo sredi viharja na nevitnem otoku najenih vetrov, ki bosta plopolali, kot so včasih plopolale zastave, težko se bo obdržati na nogah. Siloviti sunki bodo lomili drevje in po zraku bodo leteli prelahki ljudje, v nebu bodo nastale luknje, ki jih bodo posrkale kot prah, kot polivinilaste vrečke. Kričali bodo, ampak ne bo jih slišati. Imeli bodo svoj strah, in za prepadenost skozi luknje bodo izginjali v magnetnih polih v apsolutni privlačnosti. Prišla bo noč in vse se bo pozabilo, ozračje bo umirilo na eni vetrovki, zbudila se bova sveža in zadosti težka, da bova stala na tleh, na otoku pod nama. In imela bova svoj vihar in svoje morje, slutnje in začudanja. Vse skupaj bo prihajalo za nama v obliki sal, soli, solin, slavljenja. Vse sem mislila, da je ta pesniška zbirka, nekaj podobnega kot nas hoče pripličati tudi naslov na te pesne štizbjega, ker ka knjigo vzame široko, pravzaprav prav se je ta igra začela z, pri meni s inicijacijo v branje poezije, ne, pisanje ampak branje, zato, ker eh, Poker sicer nima v igralnih kart na naslovni strani, ampak je bil naslov tak, da je iniciral, da gre za igro. Sicer je bolj riskantno, ker Poker je, poker je navarna igra, ne. Uh, tukaj so pa lego potske. in tako kot je pokar uh, Šalamunov nekak nagovarjal to, da gre za, um, za veliko riziko, ne? Uh, mi te lego kocke nekak uh, asocirajo, da bi šlo tukaj za neko intelektualno igro, ker vse veste, lego kocke zahtevajo določeno uh, Misljen, deločenj misljenjega žmanja. Uh, in seveda, ne, uh, ta pesniška zbirka ima zelo veliko težnje po tem, da bi se intelektualno uh, igralo z jezikom, uh, pač z vsemi stvarmi, ampak da bi bil jezik ta material, kot so tukaj Legogorske. In potem, ko sem brala to knjigo, večkrat, ne. E, in danes jutri še nazadnje in še po zajetrku e, dala z generalko pesnika na prangu tam za mizo, ko smo pili kavo. Ee sem vedim mejknem enem meknem, v enem, v enem hipu. Pravzaprav videla, da je primoščuti popolnoma tradicionalen slovenski pesnik. In da Uh, mislim, da tudi te tri pesmi, ki sem izbrala, uh, pričajo o tem. Uh, gre za, vse, za vsa semantična jedra, ki se vrtijo v, v slovenski poeziji od Preširna pa do, do, do danes, uh, ne zdaj za nek uh, zagovor odvetniški, kot tole v pesmi tudi nastopata odvetniki. Uh, sem enkrat oddelala en prestor poezije v, narodnem, v Narodni galeriji in sem tam naredila en izbor uh, od prešerna do Primoža Čučnika. Bi si pa seveda želela, ne, ravno zato, ker, ker to v pesniku je, uh, da bi s to poezijo lahko bravc, res dobil malo več darov, ne da more on toliko veliko investirati, ki se prebija skozi to pesniško pirko. Uh, Seveda, dar je vedno povezan z emocijo. Če ni emocije potem je zelo težko čutiti dar. Tudi če je intelektualen, tudi če je uh, čuten, ampak brez emocija darov ni. In Za naslednjo pesniško zberko bi si želela, da bi mogoče ne bilo na naslovu napisan dar, ampak da bi bilo not več daru. Dar, darila, ne daru kot talenta, ampak darila. In uh, hvala, Meta. Um, Pomikamo se vidite, za leto se je tako zgodilo, da bomo v malo polemične vode prišli šele očitno na zadnji okrugli mizi. David Bandel, še tvoj del v prvi knjigi. E, ja, jaz se moram prilepiti na to, kar je Meta povedla, ampak ne proti koncu, temveč te, te tri pesmi, ki jih je na, sama prebrala e, Tudi sam sem ob prvem branju Primoza Čučnika. Začutil željo po eksperimentiranju, e, vendar se mi je zbirka izmuznila, da bi jo prav samo na ta način. Čeprav m, recimo tisti centralni del, e, mislim, da je več omen, da se ti zbirke zakoni, e, mi je govoril o tem, da e, pesnik predvsem išče e, neke skrajne možnosti jezika, e, Vendar, če potem gledaš na celoto, na zvirko kot celoto, um, uvidiš, da dejansko um, gre za veliko polifono strukturo. Ne? Uh, te tri pesmi, ki jih je pregaral na mi zdi, da so tisto, kar sam najbolj cenim pri Primožu um, to, kar sem uh, tudi ob Tisti zvirki, ki, ki mi je najbolj všeč, uh, če izrazim tako zelo preprosto dejstvo, um, namreč pri novih oknih. Uh, no, um, čeprav je vprašljivo, ali pesnik se sme in tudi, ali je prav, da, se, da dejansko pelje eno rdečo nit naprej. Ne? Um, mislim, da je um, pri teh eksperimentacijah z jezikom, dejansko Primož Čučnik izstopil iz, iz sebe. Pa zdaj spet, lahko to kategorijo, spet negativno in pozitivno. Ne? No, bi, bi prebral za zgled samo dve pesmi, ki se mi da na različen način operirajo z eksperimentiranjem jezika. Sicer en del te Kopiraj prilepi. Stran me je prazna, jaz, pomeni veliko denarja. Biti na strani, ki je prazna, pomeni veliko denarja. Veliko, veliko denarja, so pomeni, so pomeni. Prazni, kjer te ni, kjer te ni, kjer te ni. So ga dali kakšen ki, so ga vredni kija. In za pomen ga ni, ni Ne boga za noben denar, boga za noben denar. To se mi zdi zelo zanimivo. In tako dalje. Um, no, tudi ko sem včeraj poslušal Psiho um, sem asociiral na, na, na to poezijo. v um, no, drugi varianti pesem, ki je po mojih okusih, uh, meni dosti bliže osip, prah manjše Osip, ja, razumem kot osip, zdaj ne vem če. Lovilci konjskih drekov novjamejo smradu močnega vonja, ki se je skoncentriral v zraku teh kostanjevih očes, moja nadežda. Vrijetno pišem zadnjič tebi, mrasje, šklobotan zobmi, zelo sem svojšen. Bolan ležim na neki umestni posteli, pred odinem v čista, plašna mesta. Giganta je obsedel strah, da moji udi lahko postanijo vrvi besed, pa tako bledi, zvežejo moč. Jaz bledem, da na samem sklonim veko veka, te zamišljeno objamem. Mogoče pošli kakšne hlače, jopo, ruben ali vsaj kopejko. Prah se kot sneg osipa z teh dreves in vsi so zunaj, nevrjanem. Um, poleg iskanja neke kozmetike v formi, kar je seveda, če se navežemo na četrtkov diskurs o smiselnosti ali nesmiselnosti forme zelo zanimivo, um, vidim, da je, um, da je tukaj Primož Čučnik dejansko hotel um, v eksperimentu povedati nekaj več. Kaj je tisto več mi ni bilo dano um, zaznati? morda, ker je eksperiment vedno problematičen, okolikor izhaja iz neke, morda nuje, da, da kaj povemo. Če govorimo o poeziji, seveda, ali pa iznuje, da sploh kaj novega naredimo, ker nam to nalaga nek moralni imperativ, ki ne vemo, odkot prihaja. No, s tem pa se mi zdi, da Je pesnik v tem smislu še od tega, kar verjetno bi njegov lasten jaz, če sem v tem smislu poravnala te kategorije, od njega zahteval. In sicer zato se mi zdi še vedno, da je primoščučnik še najbolj prepričljiv v teh pesmih, recimo, ki jih je Meta preprala, um, ko pa se spušča v bolj eksperimentiranje, se mi zdi, da izgubi stik s samim samom in to je za pesnika, zdaj, seveda, za moj okus, um, škopno pismo. Za enkrat toliko, koliko. Hvala. Barbara, takoj ti bom predala besedo, morda, bi primoš prej kot avtor, če želiš sam kaj povedati, mislim, da si tudi mogoče malo implicitno izvan. Ali te jaz zastavim vprašanje? Ja, mogoče. Kako, no, da povzamem metino izvanje, kako sprejemaš to znako? Tradicionalnega pesnika. Je je Ne, ne Pač le to, kar je dihno v vrtu. Pač, um, Profesor, ja, je lahko, tako je to nekaj posebnega. Ko bi rekel, je to nekaj, kar imaš tradicijo, zelo resno. Občutek je, da je zelo resna. recimo, um, če se mi in to. Um, um, Kako bi rekel vse njeni uh, kratki zgodovini, se pravi, od romantike do dalas in polo. No, pač delo. <klič> uh. Uh, ta, igra, no, ta igra, ki je pač tukaj uh, oči, očitna, se zdi, no, ne, ne samo zrat naslovnice, nekak uh, je, je nekak, Tredmutno v središču mojega zanimanja še vedno. E, pač se, se dogaja na tak način. Tisto, kar je... Negoče zaradi tega pač tako branja. Naredi se zlično v novih oknih soboj. E, To je bilo, da so pisane je uh, čist drugih, mislim, z druge, uh, iz drugih, iz v tem smislu perspektive. Sam jaz sem se tukaj pač tudi te knjigi, ki pač, glede to, sem zelo sredičen, ta igre, sem izkušal tako na rami, uh, uh, for, forme kot osebine, pač, uh, ohranjev to igra. Zdaj pa, kako, je to, kako mi to uspele pač tukaj. Če ni bil to, to program, to posledaj pač to pisali. In tako je to bilo nastane. In to, kar si ti bral, te zakoni pač to je, da, da sem nekak, je No je sem mar, te pesmi so pisane na tako malo tudi uh, ironično, odnosu do modernizma slovenevskega, ki ne ni najpriče. In druge pesmi pa pač tiste, ki mogoče so zame pa, značilne, pa niso modernistične na tak način. Um, res ne bi vremen malo sebe, pa razaj. Ja, to je bilo mogoče še zanimivo meniti, ker ravno mm. vidim, da je tudi tista pesem o žeblih, tam se tudi to ja, tiste so Strah ima dolgo življenje, že imajo dolgo strah, mm. dolgi strah kot žebelj, dolgo žebelj strah kot tako naprej. <clears throat> Če to vprašanje mogoče, glede na to, da omenjaš, da je kot igra nastajala ta poezija, če si predstavljam, da v igri uživamo in da je to neka spoziščena dejavnost, je tako tudi ta zbirka nastajala, glede na to, da se mi zelo, ne vem, pesem Dremeš, s temi zanimivimi ponavljeni verzev si še predstavljamo, ampak ostale stvari se mi zelo, kar zagonetne postavitve. V tej pesmi? Ne, v, te, v tej se mi zdi, da je moguče delati to pesem še nekaj, nek užitek ob igri. pa se mi zdi, da ta igra z jezikom, oziroma eksperiment, se mi zdi zagonetan. Ja, odvoljena. Ker hočeš vprašati, če je to užitek delati tako? Ja, če je težko. <laughs> Tako, ki se igraš, ni, ni, ni tožko. Jaz sem si zelo predstavljal. Mislim, sej, ja, ne bom, da ne bi neščel. <laughs> ne, pa še neki morda mesi, ko vi nisteš slišeli, pravi, zdaj bi lahko to počel, ne, ampak tisto je pač pesniški jaz, se jaz, jaz mislim, ne, tukaj ne pa osebo, ne, ki imajo dihovalec tega pesniškega jazza. Ne, no. povežno. Zdaj sem se odločila, da bi tako govorila, kot da pesnika ni tukaj, ne? No, daj. E, da bi samo občinstvo, sem si željela donesti tam kolego Jelenca in Šrimpfa, ko sta vlada bravca malo tudi vprašati, kako one dva, kakšna je, recepcija, kakšna je njuna recepcija e, pesniške zbirke Kotar. Ampak eno drugo stvar bi rado opozorila, ki se meni zastavlja kot vprašanje. Zdaj, se Zdaj govorim to iz doživetja svojega pesniškega dela, ne? Stvari, ki so zares bile, imajo zdaj odvetnike. Z nimi ne moreš več govoriti nasama. Mislim, to je zelo zafrknjena situacija, ki je igra, niti približna ne bo pomagala, da prideš ven kreč da je igra, odlaganje soočanja s to situacijo da iščeš še malo zraka, da mal iščeš pravi trenutek, da boš zakoračil v ta kaos, mislim, ta... To je, tredaj nekaj rekti, življenja, ki se tukaj vrsti iz strani v, v stran in jaz mislim, da mogoče išče s to igro neko kondicijo, da se bo tega lotil, ne, kar stvar je res prejasno resno. Potrdili za prisego so in nič ne bodo povedali, kot da bi bila resnica neznosna. V redu, če je ko nazaj na to je druga stvar. Ampak, da je ta resnica neznosna, po drugi strani pa vemo, da nobeno stališče ne no moramo imeti, e, e, e. če se te resnice ne dotaknemo. Pustite to, da je, smo že imeli pri svetini ta problem in smo se ga tudi izognili. Ne, da pač Uh, jezik je tisto, ki uh, jezik v pesmi govori, da je tisto, kar je nekaj druga resnica. Ne? In zdaj te resnice ne moramo potegniti nazaj v, na, v, našo, v naš dotik, v našo izkušnjo. Hkrati pa ta transfer, vedno mislim, da uvoz iz vosa ne nekno teče. Nek, Sem kakoš, s kakšnim zakonom ga mu pa mislim, če ga prekinemo moj konc. Ne, smo imeli potem drugo pesem, od tine kuzin, ki smo videli, da, da je resnico pravzaprav naredila uh, dotakljivo in na ta način, ki je bila dotakljiva, je bila sprejemljiva in ki je bila sprejemljiva, so šli stvari naprej, umetniško so šli naprej. Govorica je bilo vedno več. To se pravi, Niš pa. To je tako, kot takrat, ki se znajdeš v v strašni situaciji, da nimaš kaj urokov roko in kaj v vsta da misliš, da boš začel ošparati. Takrat moš začeti trošiti, če hočeš dobiti. Ker, če ti nadaješ, če natrošiš, ne moreš misliti, da bo prišlo nazaj, ker ta dvosmerna pot vedno neneh ne poteka. Ne, in sem se prišala mu naisto. Šalamun je tudi govoril, da, je, da, igra, da se igra in cela teorija teoretikov je bila O, o igri in ljudistih in tako naprej v resnici pa takrat povedal, da gre za to, da se pač ne bo dal zblzeti iz luknice za nobeno ceno in se do donesno z zblzeti ven in je zmeram bolj za cementirano. In včeri nisem tega povedala, ker sem rekla, da so pač zafrkneli Borisa Novaka, ampak tudi šala v so zafrkneli na isti način. In kritika ga je pognala v ekstremni karmetizem, ker je bilo preveč nevarno biti nekarmetičen. Dek, tako imenovanje deklarativne pesmi so se iz leta v leto zmenjšivali in danes so na minimumu, mogoče še ena, če je na eno pesniško zbirko. Smo spet pri žrtvah. Uh, meta Bitek naraje videla, ja, bi da morda kar ne le števrati ga itak, ni, da to čud bi ampak dobro. Ne veš, kaj mi se zanima? Vsaki od pesmi itak ti nekako prepoznavaš in tudi te, ki si prebrala. So tudi meni take najbolj, ne vem, mehke, največ čustel je v njih in tako, ne? Ne, ne, ni mepka, ne bi to govorit, govoril, ker govorijo na novah popov, da je ženska poezija mehka, ne? Potem pa ženske odakljeno no. glavo v, plinski, v plinsko pečico in gremo v vodo in tako naprej. Ves čas pa pišemo in mehko in čustveno in fino, ne? Mislim, te pesmi, ki so mehke. Dovoliš Zdaj se vam sprašujem to, to da prepoznavaš v pesniku neke prvine, ali pa neke okružke, ali pa začetke, ali korkoli metafizičnih spraševanj, kako je pa s tem tukaj? A veš, to je tako, kaj, če bi rekla, da vsakem človeku zaznava okružke, krvi, jedr in ledvic. Kako pa, kako pa si ničkoliko kratko si omenila, brala to zbirko si jo, brala kot Zelo mi je bilo, da se zafrkava in izmika, ker sem si mislila, odčakate, mislim, to je ker reš, dobiš en, en, en voz drva in tam pred tvojo hišo drva stojijo in ti hodiš v pol, križiš cigaret, kavo piješ, telefoniraš, ampak to te tam čaka, razumaj, In zdaj, ko prej biš to znosil, kaj kam razpada. In tudi njega to čaka in si se izdira da Ej, da se zavrkava, da ne zavika rokavo in da se in da se izmika in pač se, se, se, poleg tega, da se vidi, da zna delati, ne, mislim. Mm. Se mi zdi škoda, da to dela, da ima fiksno idejo, da nam zmogu. Ali pa ne vem, da gleda druge, kaj drugi delajo od eksperimenti. V bistvu bo pri Štegru isto, mislim, Štegr isto dela, še bistvu, Štegr dela na 20. potenco. To. Potem pa ne iztrelimo zdaj, kako si mi že včeri svetovala ne, vseh metkov. Ja. Pa uh, predno bomo predali besedo mlajšim kolegom, ne, ki si jih že bila izvala. In jih bomo ja, predala bi besedo, vezela, če sam kakšen mortal. misel, ne mislim, ja, da pričakujem. Da, da še dajamo. malo sprostim, uh, uh, Urška, Ne, najprej se je Barbara prijavila k in res si je ne želim kot kolegico in meni ljuba prijateljica tudi vedno tako potiskati nazaj, tako da res predlagam, da najprej Barbara pove, potem uh, mogoče mlajši kolegi, tisti, ki se bodo odločili, če imajo um, pripombe, pri pomišljanje in tako naprej, um, Urška. Potem pa tudi seveda še do drug lahko, ne samo to, da, da vemo, kje se ti, pa ko bo želel, pa samo dvigni rokom. Uh, ja, ja sem hotla to da se mi zdi uh, ta zbirka v primerjavi s prejšnjimi, glede na to, kar je bilo povedano da zdaj, meni se zdi recimo nova okna veliko bolj zaustavljena uh, in uh, pač kljub temu, da se mogoče videti uh, bolj konkretna. se mi zdi, da je pač tega dela, ko ga je Meta omenjala, um, Misam te, tega gibanja precej manj, ne Jaz vidim um, potem v delo, delo in dom, ne? pa v tej te zbirkih se mi zdi pa tako prav, da se je spet odprlo. Vilih obratna kukarmeta se mi zdi pač odprla čustvenost. Um, mm -hmm. in, um, ampak pač ta čustvenost, pač, kot jaz vidim, se je odprena način te igre. Uh, in meni se zdi, da je v bistvu to izmikanje, kaj, je tak, um, kaj pač um, prima že v skoraj, ne vem, ne, ne bo nekaj ljudje njegovizum, ampak ta njegova specialiteta, že vrš čas. Ne? Jaz se v bistvu že skozi občudujem pač način nekakšnega, pač on, Um, to pač ne se zdi, da je v bistvu um, to afirmacija um, tega, da, da pač smisla ne moreš, kot tudi v besedi, ne, ga pač ne moreš zamejiti. Jaz to tako uh, dajemam in se mi zdi, to v bistvu tako, kakor um, pač per negacionem v resnic afirmacija besede in poezije, da je v bistvu ne zaustaviš uh, v nekem času ne, in v nekem stanju, tako kazajec recimo, ki ga prišli tle uh, ali pa kdorkoli. In v tem sem v bistvu od Štegra, ker Štegr uh, je v bistvu imel v prvi zbirki eno, tako pesem. Ne. In jaz sem mislila, da, da bo Štegr v bistvu um, lahko to zdržal, ne, to preznino, um, Mislim, prezmino, um, pač to ni, to ni tako lahko ozdržati, te, tega, tega v bistvu praznega središča, ki je v resnici je polno ne. Um, zato se mi zdi nova okna. Tukaj pa veš, da je polno? Zato, ker ga ja tako čutim skozi pesmi. Um, jaz v bistvu pač v novih oknih tega ne čutim, zato, ker sem izbirka nova okna, V, novi, v novih oknih se mi zdi, da je, v bistvu tista, da je sredica tako nekako uh, zatrjena. Ne? Uh, da je tukaj konkretna, preč, mogoče čisto uh, um, preč ta da um, um, o Ne, ne, ne. Ja, jaz sem tako Ta Oharovska um, živost se mi tako v novih oknih, tukaj, da, tako, da ni to konkretno, no? um, ampak tukaj to, to ki se mi zdi pa tako, da, da se tako splo, spet ku vrača, prav primože, bo tip um, um, tako da ne me, se, se zdi, da je uh, ta igra s formo uh, in, in z jezikom um, bistvegenje ehm uh, vriganja uk kaže v bistvu na to da, um, da to ne moreš brez brez tega da imaš čustveno um, da maš čustveno gusto v bistvu podlago delati. Um. Jaz pač vidim, da je tukaj no tok verzen, ne. Tok verzov, ki ki so bratje tega verza, da pač tiste žalosti, ki so bilo ki so bile, so zdaj sence, ki nažalostijo poplačeni strahovi in neprelomljene obljube. Ali pa, da, da pač rabi stvari, ki so zares bile, ki so zares bile, zares je pa doživetje, zares je ja. doživetje. In problem je tega, da pač človek je brez energije, človek je naklek, človek je depresiven, človek je v pod vodo, pod gledino. To so vse besede, ki se v slovenski poeziji pojavljajo. Ne? pač zato, ker ni doživetje. Zdaj, doživetje, če je poezija neka stvar, ki je neka milost, ki je nek podaljšek, ali zdaj rečemo transcedence ali Boga, ampak resničnosti iz velikih r. Er, potem je pač to za kar se mi poganjamo. Mi se poganjamo za hrano. Vse se poganjamo fizično, psihično, spiritualno. Vedno se poganjamo za hrano. In zdaj moramo reči, da je to fino, da imaš ti tukaj eno hrano, predsago pa neki prčkaš kar To pomeni, da nimaš, a več, da nimaš pravega odnosa do tega in ta odnos ne, je moš te, je ti trenirati. trenirati in ga težko treniraš. Jaz pač mislim, jaz vem, da se on skriva, mislim, da se ta pesnik tukaj pač izogiba temu. Zdaj jaz sploh ne govorim o tem, da bi bilo treba kažen smisel definirati in ko namrej, da najdem zdaj ena verza, kjer govorim, da bi bila neka milost potrebna. Ma, a ti veš, ki je verzi ki govoriš povoriš o milosti uh, in pa post se ne važan. Vglavnom, a veš, on ima, on ima že predvsej tudi v besedah artikulacijsko nesek k temu, da bi se neka milost vzbudila, da, da bi se pravzaprav zgodil to, kar vsi želimo. Jaz mislim, to, kar sem govorila ta prv večer, mislim, čučnik ni nič drugačen, kot vsi drugi, vsi ali pa kdorkoli od nas, vsi mi bi želeli odvrši te spone. In ne moramo se delati, kakor da to pa ne da naša zaščitna znamka pa ti se lisice gor dajemo in da uživamo v tem, da imamo lisice. Sam um, pač, ne vem, bom zdaj mesi, da smo tudi že uh, napravljali leto, uh, govorili o tem problemu, da v bistvu, ko, ko imaš ti v bistvu, tisto središčno, um, recimo, ne vem, ta dogodek ali koliko se ga pač omenjava, doživetje, le jasn... to je več do živeti. Vsakoli, mora biti doživetje takrat, ko si ti in. Ja, samo pače si ti doma, ka si ti svoboden. Je vsaka stvar do živetja. Kaj pa če bi kemo odpremo ali zver? Ročno bom jam. To Vsem. misel. A, citat, ne? Demo misem, ne vem, mneni bi to Rafał. Jesenieta je pa... ta citat, stvari ki so se zares zgodile, ne? A je tako. No, ampak peč jesdi se pač tukaj vrnila mm. na Na Blanšoja, kar pač jaz to vem tako, pač, da v bistvu se središču, oziroma pač temu, jaz bi temu, rekel, pač, temu, kar hočeš povedati, se ne moreš in ni, ni dobro, da se, da se temu približaš um, totalno. Ne? Zato, ker v bistvu šele v krogih uh, okrog tega lahko to, mislim, lažje poveš, kot tam v sred, kjer te speče to sonce. A veš, ali pa kjer lahko umreš, ne vem, karkoli, uh, uh, kar koli tega bistvenega, ne? Zdaj pa... Misli, če bi jaz svetlobo zagledaš, te je tako nekla varža, veš. Je že, je že varovalka tam ugrajena, to nič naskrb. A veš, če ti prosiš, da se ti bog prekaze, te ne v Dobro, jaz bi želela pridati besedo še komu, uh, a bi kdo, mislim se, jaz mislim, da zdaj nekako uh, se slučemo že kar nekaj časa, tako čisto časovno, če gledamo, kakoli en, enega, ki je lahko sicer branje mnogih vas, ampak je mogoče še kako odbivačno obranje. No, okay, zdaj sem se spomnila, kaj sem hodila povedeti. Hodila sem, uh, res, pačka, mene je tudi težko, tako, če meni no. prekine v bistvu v moji misli, Ja. Um, jaz sem v bistvu hodila dati da paralelo z uh, tisto pesmijo Akordi iz, uh, iz Akordov, uh, kjer, v bistvu uh, uh, kjer se tist drsalc, kaj meta govorila o podlagi, mislim, da se celo o podlagi govorila, kjer se pač ta drsalc uh, Vš čas drsa ne, in, in v bistvu potem v enem trenutku pravi, nikomu ne povej, da nimaš stika s podlago. Uh, in, in v bistvu, peč, ne vem, spomnim se, da je ta pesem je bila časa stvar, polemik različnih. In da, ve, mislim, nekaj ljudi je bilo tega mnenja kot si, pa ne bom zdaj citirala kdo, no, ampak to, da je v bistvu če izgubiš v bistvu ta stik s podlagom, da tem stvari postane samo še more ne tak, to to sem slišala. Ampak um, v, v tistem mislimo tistem smislu se mizdi v smislu tistih akordov je pač ta razlika, ne, kako v bistvu med, med sklemi in zvenom, ne? Oziroma pač zven, kako kot zbor zbor, pač zven lahko misem sugerira po meni, ne, da bi ga v bistvu zaobil. Ampak misem Samo resnično shodna reč, resničnost je tukaj in da je škoda, da se je vdriva zred kakšnih No predsotkov. A veš, to je tako, kot če imaš ti gred in ti gred dajo 10 cm od in rečejo 5 pogredi 2 metra naprej, ti daš roke na razen in greš po pogredi naprej. Pa ti jo pa na 200 metrov, ti gledaš samo prepad in rečejo tako, kot prej, v isti gredi, 5-6. Ni govora, da te tehti roke narazen, pa greš na 200 metrov, ki gredi čez. Zdaj, bilo, zdaj bi lahko morala, pač, jaz sem pač običančel, pa enostavne primer govorim, lahko bi to filozofsko nadgradil, lahko bi uh, uh, v, uh, vero notpala, mislim, credo, ne? in odpelal, mislim, kredo, in pa to, hvala mi ta, v, tajno pesem, ki se si jo želela. Bila je pesem in bila je griva. Na so se trudili razumeti, na takavih, na takari. Ampak ohajala jim med prsti. Skozi eno oko, noter in skozi drugo, ven. Skozi noge in skozi govoreči gost, tako kot v zgodbica. Poskušali so jo zagrabiti, a bila je hitrejša. Po so leteli kozarci in krožniki, urnejša v svojem izmikanju, vedno za korak pred njimi. Ali nami, v čem je sploh razlika, saj smo vsi mornari na tankerih, čeprav se ne bi nikdar ocelili, ali živeli kje druge kot tukaj, uh -huh. kjer zdaj za spremembo dolažimo tujo žalost. Ne vem, ampak mi zdi, načina polemiziram s ne, ne, jaz bi, bi sem nekaj prepomenila. Zdi se mi, da, da je recimo tle, ali pa tudi keder, gdje, celo zbih, genialno, v bistvu po, pač povedano to, da je, da je čustvena funkcija hitrejša od racionalne, oziroma od tega, kar, kar tudi je konkretno tle. Pač ti, v bistvu, z um, čutenjem, dost hitre, dost hitre zim, to zaznavanje pač tega, te hitrosti se mi zdi, pač za to tudi ne more, zdaj glih, um, ne more mora, realnost, ne more temu zdaj takoj takole slediti. Vse, jaz ga je nisem dala v eno hitrost, ne vem, če mi glede sploh, se Ne, ne jaz govorim, jaz govorim, pač Tudi v enih fenomenih, da pač jaz videl, no, zdaj pa. A ja, ja. Pač meni zdi, ja, ja. če pač racionalno funkcijo deliš uh, občustvene, pač racionalna počasnejša pač in, in tudi ta, ta občutek zato hitro, ne, občustvene funkcije, se mi zdi, da je to, da mu je to uspeli kvejati zlogosno, spravili z besedot, meni zdi to fajn. Lahko jaz tam tukaj malo skočim. Prej je meta rekla, da bi rada, uh, da, da ne bi bilo pesnika. A ne? Jaz imamo zdaj občutek, ko da se vidve pogovarjate, kot da ni tle knjige. Tako, nimam več občutka, da se že pogovaramo o tej knjigi. ona je v bistvu prebrala pesem. Ona je konkretno pesem prebrala. In jaz konkretno v tej pesmi, konkretno na primeru v tej pesmi, govorim o tem, kaj je te pesmi uspeli povedati. Res pa je, da se jaz, recimo v tem, kar jaz počutim, Da, pa če jaz ne morem, recimo, tako, si ti rekel, da ne morem pač to hitro mogoče, ali pa bi tudi kotla, Tako hitro, pač to Hite hitrost, kaj. ne, to hitrost in to izmakljivost, in to izmakljivost jaz, meni, meni pač um, me, je izzil, no? Pri poeziji, pri poeziji nasploh. in zato mi je to všeč, zato sem za to... Aha, no, zavljala. ja, to si, ja, dobro. Ali lahko še tiste Ja, ja. ja. Ampak, mislim, če kdo želi, ne, jaz tip, pač taj ovo, ne bomo. če smo že tako izbanje, pod tem, ki jaz mogoče nekaj drugo plac po izpostavljeni, ki bole elementarno ali pa boče troško in da drugi prosim mogoče vas spremeta, da preberete pesem Koda. Na strani? 34. Zelo zanimivo, danes zelo veliko pesme. Ko sem Poskušen. bil še deček, sem poskušal večkrat zaporedi, kaj zadeti z kamno, da preskočiti čim več stopnic, preto so se za mano zaporili vrata bloka. To, kar sem počel, je bila polzvedava igra, pol pol igra, ki mi je omogočala, da se nisem dolgočasil samim sabo in mislil, da nevideno, kaj bi rad videl, ni bilo nikoli nedvoudno izraženo. Čeprav so nekateri ustrajali, da je skrito, prav v tem siljanju in preskakovanju. To je bilo včeri Brano. Ja, to smo včeri slišali tudi. Ne, se to ravno, ne vem, tu pač mene je nagorila ta, ta neka igra, da je rekel zato, ki jaz pač roko na sece, to še dan danes pa počnem, ne. ne neka ta igra, ki odbira, kaj zbim rekel, neko nevahodje, ne. V bistvu jaz to delam, pa ne vem, zakaj delam. Čeprav sumim, zakaj to delam, ampak se mi zdi, da bi bilo bolje, da ne bi izvedel, zakaj to delam. Da bi barko rekel, da je bolje, da ne bi izvedel, zakaj to delam. In ta, ta odprtost ne si mi tega izbirka in to pisem. Prej smo gledali. Našno misel, se si vse prebral. <gled> um, se je treba začeti tudi javnosti govoriti. tako ja, samo, pa tko, ja. Ja, ja. je ne, že v vidim, prvi, prvi se večer. Se tko, tam polaštem, da. Si neki želim, da, si ne, da si pa si želim, jaz nekaj želim. Na prangriju smo pač mi, oni se pače červiskovalci. Tisti, ki želi, lahko sam, Zve, ja, da, da si ne želim. Zdaj, ja, to pa je zelo no. Tisti, ki želi, ve, da lahko govori. Jaz pač ne bi nikoga pozivala. Pogledam, če začutim Jana, tako da prosim tega ne delat. <laughs> <laughs> ja, jaz Hrepenim stavu, Ne, ker imamo še uško, ki si želi, pač ki si <laughs> <laughs> Ne, uh, dobro, ne bomo več. Uh, Boj, odvidimam roke, ne? Ja. Ne, tis, želi, pač se veste, ne? Na no, dobro si gaška, ne bi se začel govori, taj ne gaška. Ne, mislim, povdrač, da se ne počutim dovolj kompetenje, nekaj se ti manjke še ena čučnikove zbirte. Ti manjke še ena čučnikove zbirte? Pa to še vedno, to pomeni, da poznaš takoraj pač seno veliko njegove poezije, ne, tako da to, to ni... Tako začneš, če da ta ne zdi. se, la, mislim, recimo se lahko pogumbiš, mislim, da to ni ovira, da ne bi smel govoriti. Tudi, če bi samo prebral, Vsi lahko bi so moji tezmi dovoljili. Ampak ne bomo sili? Ja, ne bomo silni, absolutno. tako da. Mm. Oh, Ampak <laughs> Ja, vem, meni se zdi še vedno, um, ima tisto, um, ne vem, odlično rdikolacijo, uh, ki ima v prejšnjih zbekah, uh, ima še meri tisto nit, uh, se ne ki ja. uh, se igra s tem, s tem jezikom in um, ne vem, kaj so te, uh, prilepi, ja, uh -huh. v tem na tej pesmi, um, ki pa ne vem, sedno ne, ne delujejo, da bi uspele v vsaj, ne vem, jaz jih, um, jaz jih ne morem prijeti, no, v globino, zim, uh -huh. v Samo, so pa ne vem, Če je stajanja ravno nekega ljudi, ne, tako? Ja, jezikov, v bistvu, ko bi vado rekla. Um, se vel, ne vem, hermetično mogoče, če bi šel v globi, če bi več razmišljal, bi mogoče še kaj najdu samo. Um, so pa na začetku, tudi na koncu, so te direktne pesmi, ki pa še vedno vsem delujejo vzame. Um, še vedno gre očistlati ponaprej. Mislim, sem že omenil Hredobnikov, da pač stvari niso ni naradne, tako kot sklena. Um, da, ne vem, mene je malo, mogoče sem zanimivo, ne zdi sem, da bi prej bil tako nostalgič, bi krati v tej zberki, da bi se tukaj vračala neke otroštva, um, ne vem, vrnitev v naradnji. Ja, in to me je v bistvu najbolj, Z, moče zmotilo. Nime je motilo, me je pa najbolj zdrzeno, kaj to pomeni. V bistvu. Na nekem čim sem se že iz pogovarala da smo vračili neko otrošnjo, neko nostankijo. Lahko bi bilo, v bistvu, regresija tudi v poeziji kot nekaj slabega, kar se mora iti naprej, ampak na meni se ne zdi, se ne lahko vračamo in potem spet, lahko se tudi ustajimo, lahko gremo naprej, mislim, da Mislim, da, da je regresija pomemben del um, progresivna. Uljska? Um. Po eni strani se mi zdi, da je ravno ta uh, pot, kakor je razošla debata danes, uh, signifikantna za našo, pač Prangarjevo izbiro, omaža Inger Christensen, uh, danski pesnici, ki v Sloveniji še ni postila sledim dosedanjih prevodov. Ta del, ki gaš pravzaj za govor, da je ni našo stika z njim, ta sredinski, mogoče del uh, te zbirke, ki jo jaz zdaj nisem preštudirala. Ta igra z jezikom, če se da na površini, imeta pravil grada, več darov, več čustva, vsega tega. Danska poezija ima, to sem že prej čutila, Zdaj pa mi ta debata to potrjuje, slovensko, tudi življska premiravi slovensko, del nemške in tako naprej, drugačno literarno tradicijo, predvsem trenutni literarni okus na področju poezije, razgradne jezika, igra s jezikom, če še zgolj, brez enega razpoznavnega čustva o tem smislu, da te vem, premakne pretrese. Jaz sem nekrat rekla, ko smo začeli pripravljali ta pranjera, ko smo veljena danska Nekaj zanimivo, da tisti pesniki, nemški, ki jih pač jaz malo boljšno znam, ki na Danskem so velike zvezde ali na Švedskem, so v Sloveniji sicer mogoče dobili par prevodov in so šli popolnoma mimo. Tist, kar mi dobimo to vrstnega, nas preprosto ne zavruli. To je eno mislno tudi sistem. Pre, Predem eh, so blizali prispel, ki sem pa hotela nekaj druge, drugega povedati, da sem se tej zbirki eh, približala s temi naj eh, samo ironično prevejalskimi plašnicami. Eh, v eh, prevejalski knjižici je namreč čudšno predstavljen eno samo pesmijo, ki se meni zdi dovolj že, ki pa je seveda En del te zbirke ključitev ni, nekorespondira najbolj eh, za marsikatero naše branje, tudi za stale. Namreč predstavljen je pesmijo, ki je mene eh, presumna, eh, po, po najbolj sentimentalni, eh, pa tudi po eh, poti, kot dar. In samo to, in tukaj znotraj si ti lahko tedne in tedne. Mm. Eh, Mogoče mogoče Silvana Alenada eh, lahko povedo, za kaj kako eh, ravno ta pesem od vseh, eh, ki bi bile možno jih izbrati za prevod v vjezd obdanski, zakaj ravno to in mogoče se to beže točno to, kar je meta začela to debato, ker je prebrala tudi, tudi to pesem pod tisto, ki pa je bila, kot sem razumela, blizu Silvana. Ja, jaz sem dobila že en izbor petih pesmi, ne vedem, kaj je naredil in potem, ko sem prebrala, mi ta najbolj na govorina. Zdela sem je pa tudi, bom nekaj, nekaj jezikovnega vidika zanimiva, ker je vse v prihodniku. Ne? Vse druge so v sedani, ko kakšne grejo v preteklik, taj pa vsa v prihodniku. In sem je zdela po tej plati, da tudi stopa. Tako je jaz sem tudi mogoče malce drugače to gledala. Meni se po tej plati zdela pa tudi nekaj posedjala. Drgače pa prvi impuls mi je bila, sicer sem si naredila več, sem, sem en, dva, tri naredila in potem sem tisto še enkrat prebrala, večkrat, In sem se odločila za to, ta nekaj je Mogoče, če, če, če zdaj pomislim nazaj, kako sem sicer izberala, vseeno sem skušala izbra, pri teh pesmih izbrati nekaj tazga, kar bi v nekem segmentu nemara nagovorilo tudi danskega bravca. Um, in se mi zdi, da ta tukaj postavljeno na nek otok, ne, Um, da bi to mogoče lažje tam začutili. Ne? Um, ne. Pri Borisu, Ano bako, lahko tudi rečem, mi, so mi bile všeč te pokrajine, zaledenele pokrajine, uh, pa množje, pa sem si misla, hm, to bodo tudi lažje začutili. Tako da sem iskala nekako tudi neke povezave še, da bi se lahko na neki način identificirali, da najdjev nekaj element povezave. To je zelo dlagocjena prepomba, zaradi hvala. Ker to, to je zapravo načutek, spet en aspekt tega, kako vi rešpektirate resničnost, ko to prenašate uh, v drugo državo, v drug jezik, v drugo realno skratka, da veste, da se oni tudi morali referirati na neki Sem tukaj ne varam, če smem prekinti zato, ker um, smo mi v Franciji zagovarjali o prevodih tuje poezije v francoščino, ne, so nam rekli, pač konkretno na Sreboni smo imeli to debato v okviru enega seminarja o prevodih v francoščino, uh, Pač, velike je v bilo bistvu, govore o tem, da so francozi zelo adaptirali ne? Um, tuje pesnike, tudi velike pesnike. Ne? In, um, enkrat pride vsem tudi od tega stališča, da rečejo, um, če pa mi ne rabimo v bistvu še enega Valerija, pa mi ne rabimo še enega, še, še ene kopije, ki imamo itak svojega, ne? mi rabimo v bistvu nekaj drugega, nekaj kar nam, v bistvu nekaj novega poved kratka drugo realnost, ne. Zdaj, če bi se, če se roh navežem na moško, ne vem, se sraten spomniš tudi, tudi ko smo pri Franci prišlo, ko smo imeli nastop ured. Tu je bila individualnost, ne realnost. Tu je zikovna, realnost je pač neka individualnost, pač da moje pojme. Zato je radi, ko ne, v tiste debate na vem, čez, krej, kratko svojstvo Mateja Mele na nastopu Rensa točno to je Matej rekla ja. V Sloveniji je še zelo veliko poezije, ki se ukvarja z osebin, z vprašanji, ni pa, ni pa še prišla, kot hoče rekla, ni pa še paša tiste poezija, ki se ukvarja z raziskovanjem forme, pa jezika. Kot primer Nesice De Urška zdela omenjala točno to um, Ampak, ampak tukaj je pač tako prav ne, pele to, um, naprej tako ne, da se zdaj v vlazno hvali v primerjavi, ne vem kakšni in drugi in še zmeri, uh, še zmeri v bistvu, um, ne vem, ne, cimo, mislim, ne se bom kar konkretno rekla, recimo Urož še zmeri uh, gleda na intertekstualnost, pa na v bistvu druga, na druge avtore kot na ikone. In to je še, to je še zmeril v bistvu neka menorganska um, pozicija, tukaj predsimo Primoževah, ki pač gleda ostale tehnike kot material, jezikovni material in z tega vidika so pač enakovredni, pač so sogovorniki, znotraj jezika se pač on z njimi igra in to je, to, to je ta krogotok. Barbara, če ti vzameš samo pesem, od tudi ena komela, ki ima naslov lič, ne no, moraš reči, da v Sloveniji ti nobej enak, ki bi se vkvarjali. Nisem rekla tako. Skratuj pa, a veš, delko imel pa prekusi celo Tomaža Šalamona, če tukaj. se da njega v odnosi, da jih svega sploh prekusi. Ampak prekusi celo njega. Me, če si upazira, to ni bila moja sodba, jaz sem rečila, ja, no. da, da je v bistvu pač splošen vtis, pa tistega, pač kar je kanonizirano, je v veliki meri ta in tudi z Borisovom, a nevako, meneva si mu sejamo, smo se potem izven debati posnete pogovarjala o tem, da uh, nisem, da je, da je bila da je bila vsem na javnem delu, ki je omenil v bistvu to obdobje ljudizma v 60-ih ali 70-ih takrat in je rekel, da je pač ta raznolikost v bistvu govoric uh, tako dragocena in da se v bistvu lahko preveč se trdi um, v, v to afirmacijo, ne vem, individualne izkušnje in tako naprej, da v bistvu je včasih pomembnejša tudi ta, to dopuščanje v bistvu svobode, pač, da je jezik v bistvu dela svoje pred, pred tem, ko ti v bistvu afirmiraš ego zraven. Zdaj pa, to je, mislim, vse je dilema, no? ampak Zdi se mi, da, da je pač važno um, z jezikom iti pač naprej in jaz ne vidim, recimo v primerjavi s Tino, tudi Tina Kozin, ki ne, se neke elemente, pač te dvoumnosti, ki se mi zdijo pač bistveni, ne, ki jih pač prijmoš tako res uspešno, no, na, prav na teh mestih, ki smo jih tudi no, citirali. Um, izvaja. Uh, ja, nisem zelo se ne je tako, naprej, da ne govorim. Ne, ne, od ja. potem, ko si razložila, da misliš nasplošno. Ne, ne, ne, ka, ti si bilo res tisti pesmi. Drugače pa ne. mislim, da ravno to, kar si pa zdaj povedla, ne, govori pa o tem, kar smo učili govorili, pri bori s vaku da vstopa bralec, različni bralec v isto poezijo na različne načine. Mm. Tukaj pa če vstopa metva na nek način, jaz na nek mm. način, sej ki prav, na drug ja. način. Vse vse to je tako biti tamen prangerja. Ne? Ja. ja, tako da, če ni nobenih uh, komentarjev Hvale Bogu, da imamo različni, uh, različne vidike, ker to je ta, tudi, kar v poeziji hočemo. Ne? V resu, in ne vem, mesi, da tudi to hoče. Zve, ne vem, A ti pričakuješ v bistvu raznolikega bralca ali ti pričakuješ v bistvu enega bralca, ki bo točno tvoj, ne vem, tvoje ogledalo? Ne, raznolikega. Tasako da ti ne kontroliraš, tako ti ne, ne kontroliraš smisla v, totalno v pesmi. No, če bi to naj nekdo vprašal? Se pravi, da v bistvu, nisem videl, da je po dolgem času spet, videl, da je to, kar razmišljam, da je več da je to, da je knjiga. Jasno. Nisem, jaz z mamijo knjigo in delal, imam neke misli o knjige. Sem jih ukvarjal, ampak nočem, da bi imeli brati, ki so imeli iste misli o knjigah, ki so bile slikane. Sploh ne zanimajo ja. ni druge. Zdi se mi, da tudi, poskušam to tako narediti, da lahko imajo ljudje druge misli o tem. To je, kar si jaz misliš. Ja, to se meni zdi bistveno. Okay. Um, če smo zdaj se izčrpali s to temo, bi in jaz nismo, ne, ampak bomo naredili eno kratko pauzo. Um,